Ruházkodás és a kulturális divatok, a technikai és technológiai változások, amelyek a mindenkori újszerűségükkel elkápráztatnak, épp a változatlanság bizonyítékai. hiszen a mögöttük megbújó ember pont olyan, mint a korábban élők. Nem boldogabbak, csak tisztábbak és jól tápláltabbak vagyunk, mint a múlt korok lakói, és a kedvezőbb körülmények miatt meghosszabodó élet.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 az emberré válás alapja az volt, hogy Éva fel tudott egyenesedni, és le tudott egy bot eszköz segítségével verni egy gyalmát a fáról, ami tulajdonképpen nem is az övé volt. Hogy ez az eszközhasználat és lopás indította el az emberiséget ezen a máig tartó diadalúton. De az erkölcsi elvekben hiszel, és azokhoz ragaszkodsz utolsó leheletedig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 Minden veszélyes, ami rákérdez arra, ahogyan néz. Minden veszélyes, ami firtatja, mi van, és miért épp így. És te tudod, ami veszélyes, azt ki kell írtani. Ki a családból, ki az országból, ki a kontinensről, ki a világból. Ezt az írtást, hiába járnátán vérengzéssel és rombolással, tapsvi arra fogadják az európai nemzetek.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 a vagyonodra kérdeznek rá, hogy milyen áron harácsoltad össze. A hitedre kérdeznek rá, hogy hol van benne az Isten. Nem attól a Szentháborútól félsz, amit fegyverekkel vívnak, nem az öngyilkos merénynőktől, a gépeltérítőktől, a vonat és metró robbantóktól. Attól a Szentháborútól félsz, ami az életedre kérdez rá, hogy érvényese. Attól félsz,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 Kész vagy akár az alkotmányba is beiktatni az állatok személyiség jogait, és mozgalmat szervezel a romániai vagy ukrajnai kóborkutyák megmentésért. De arról fogalmad nincs, mit lehet kezdeni egy morális felsőbbrendűség mögé felsorakozott titkos hadsereggel, ami a népszaporulat révén folyamatosan növeli a létszámát, mikor te biológiailag is homladozol. A leghosszabb életre aspirálsz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 amikor az anyjukkal egyik segélyosztóhelyről a másikra vándorolnak, mint a vadak a szavannán. Vagy gyerekkatonák lesznek a helyi kiskirályok hadseregében, és tizenévesen lemészárolják őket valahol a dzsungel mélyén. Ne kérdezz! Úgy sem tudsz ebben a hangzavarban. Ha kitátod a szád, még a levegőt is visszalöki a torkodba a hangszórókból üvöltő zene. Menetelj az egyes, kettes, hármas szinten a többi sorstársaddal, aztán le a mégarásba a szatyrokban felhalmozott áruval. Örülj, hogy ennyire olcsó világban élünk. Nincs értéka a tárgyaknak. Annyit veszel, amennyit akarsz. Ha nincs pénzed, ott van neked az olcsó termék. Ne kérdezd, hogy miért nincs ára, hogy a korszerű áruházak milyen beszállítókkal állnak kapcsolatban.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 Átlátok rajtad. Éles kanyarokkal vezet le az út. Csikorognak a gumik. Most festették fel az ajzatot. A mégarázs lehetne a szimbólum annak, ahogyan élsz, ha nem írtóznék a szimbólumoktól, a himnuszoktól, a zászlóktól, a szent koronáktól, a hatalmi és egyéb jelképektől, amik hamis érzelmeket keltenek.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 és az életben való jártassága azt, ami belőled, mint férfiből hiányzott, így sem kellettél. Rád is rád az öreg szag, és ez rögtön elárult. Átpárál ott a ruhádon. Hiába a korszerű mosógépek, azt a szagot nem lehet eltüntetni. Beleívódik mindenbe, és amikor a fiatal nőhöz odahajoltál, hogy kaján vigyor kíséretében megszerezd, csak azt mondta,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 Vagy a kőszívű fiai azokat olvasta, vagy legalábbis átlapozta, mert kötelező volt. Messzi múlt vagy, érvénytelen történetekkel, fekete-fehér filmeken elpusztult filmcsillagokkal, alacsony áru kenyérrel és sörrel. Öreg a bőröd, a kezed csupa ránc, a fiatal nő mellett épp az ellenkezőjét éled meg, mint amit a másik nő mellett megéltél. Síránkozol, örökösen panaszkodsz, sötét jövőt jósolsz magatoknak, amikor te már bottal tocsogó halára leszel, a fiatal nő meg hozzát képest látványosan fiatal marad. Addig fested a sötét képet, amíg végül a kapcsolati nehézségekkel küzdő nők kénytelen megválni tőled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 És jelentéktelen vagy. Rettegsz, hogy a saját porszem is ujjad alatt fogsz elpusztulni. Pedig elpusztulsz. Hiába mondott, hogy ezente már túl vagy. Mert ezent túl lenni csak egyszer lehet. Hiába mondod, hogy nem érdekel. Éjszaka elönt a halálfélelem. Álmodban támad rád. Álmodban, és nem az agyat felől, a sejtekből jön. És te a bőrödben, mint egy sűrű festék a véletlen meglökött festékes vödörben. Remeksz, miként az állatok remegnek. Nem tudják miért, csak ijedtem megbújnak a bokrok tövében. Ott csillan meg, megrettent szemükön a hótfény. Te is oda bújnál, de nincs bokor. Egy másik ember horcsög melletted. Már nem is tudod hány éve s nem akarná hozzávújni, mert tudod, semmitől nem védhet meg, mert ő is védtelen. Tudod, ha közelebb bújsz, fülsértőbb lesz a horkolása, s még inkább nem tud szálomba merülni. Tudod, ha közelebb bújsz, megérzed majd a szagát, a lejárt határidő szagát, amit már nem akarsz érezni. Inkább behúzódsz a paplanod alá,